Vad har du tänkt på? Någonting annat som du vill prata om? Jag kom på en ny det idag, men jag glömde bort det. Ja. Oh. Ska vi säga present? Ja, jag kan göra det. Oh, Martin! Ja, jag är här. Ja. Ja, du kan göra det ja Jag är också här, present Bra. Vad var du skulle ta upp? Ja, när, vi gick, när vi gick hit Vi käkade precis pizza eh, mm. gjorde vi, det ja, gott Fett gott eh, sen, sen när vi gick tillbaka hit så eh, Gick vi över övergångsställena och sånt skit Och på de här liksom, två övergångsställena Så fick samma skåp eh, vänta på oss Två gånger ah, med vi... en bilkab typ Tio bilar bakom Det är Lite tråkigt för honom och då för så... dem bakom? Nej, de ser de ser inte. Snupenheten. Det, det är bara ja. det är bara som Han sa. visste i alla fall att han han kunde ju se slutet på stoppet. Han visste ja, ju när det ja, slutade. Ja, men det fanns fan snopnös för honom. Det replyst för honom. Uh, men. Det är sant. För är maximum, kunskap är max men och är lycka. Det får stå för dig. Mm. <laughs> stå, står du för det? det är nej, det står jag för. Ja, nej men då så frågar Adam ifall vi ska eller ifall vi ska ifall det. Är. Det är väl det. Ja. Du är väl framtidens ledare. Ja, ja, det är sant. Eh, när ifall du eh, någonsin kommer gå över så att... Eh, om du någonsin kommer gå över så att... <går> <går> <går> <något ställe>. <går> nej, <går> ja, Om du någonsin kommer gå över så att eh, det inte längre är fotgängarna alltid rätt utan det personer i bilen som har rätt. Det är ju tyvärr så att fotgängarna har inte alltid rätt. Ja, det, det är, är, av, är avskilda små, små, små bitar av vägen där fotgängarna har rätt. Jag lever på det saying att fotgängarna har alltid rätt. Det, det, det är den enda levnadsregeln jag har. Det gäller ju inte på autobahn. Jo, det gör det fan. I, i Norge gäller det fan överallt i och för sig. Här stannar de. överallt. Ja, men fotgängaren har alltid rätt. Jag har att kunden har alltid rätt, men det kommer jag också försvinna. Ja. det har jag fan försvunnit, för nu är det ju bara internetbutiker. Spelar det spelar ingen roll vad man säger, det är ingen som Nej, och det är ju i många fall, inte i bilköparfall, men i många fall så är ju faktiskt en kund och en fotgängare samma sak. Har jag tänkt på Nej, man kan inte man inte ta rätt två gånger. Man kan inte ha det två gånger. Man kan inte vara kunden och vill I vilken affär är det? Affären där man köper att bli av med bilen. Va? Om man om man mm. kan inte vara kunden och fotgängaren. Nej, det jo, nej. Antingen så har man köpt man en bil och då är man inte fotgängare. Ja, jag sa det. Jag sa att eh, eller det kan jag kanske fel men Det jag menar var i alla fall att i alla fall utom eh, när man köper bil. Jag skulle lätt gå till affären där man köper att inte ha någon bil ja, ja. Nej, hej, Jag vill ha två det är det, Jag tror det kallas för tågstationer ja. Ja. Vad det du sa i alla fall att, jag, jag tycker jag, min, spaning är, eller min spaning, min åsikt Snarare än någonting annat Är ju att i framtiden Så kommer bilen vara en hobby Eftersom att Det är min direkta åsikt Det är min enda åsikt Du tycker, en du tycker att i framtiden Så kommer ja. bilen vara en hobby Ja det kan också vara så att det, med ögonen. att jag har rätt. <laughs> och vad tycker du? Nu? Mm, ja, ja så. Alltså, det kommer inte enbart vara en hobby, för man kommer fortfarande vilja bo på skyra platser och då måste man nästan ha en bil för att kunna ta sig därifrån. Mm. Men det kommer absolut vara att eh, man kommer inte behöva ha en bil om man bor på någon lunda crowded ställe. Ja, men jag tycker det är nice med Megalopolis. Ja, absolut, urbaniseringen. Mm, för att då behövs inte någon jävla eh, bil. Urban eller turban. Ja, jag tar till Turban Jag tar till Turban Du då då. Ja, blir, ja. blir tvungen att välja Urban mm, Okej, okay, om, om jag tar ban då Så får vi se om vi får mm. några schista diskussioner Fördelen med Urban är ju Att det är också ett namn det, det kan jag ge dig <laughs> det, kan jag ge ja. <laughs> det är ju inte Turban Tänk om man skulle heta Turban <laughs> Får vad man kommer bli mobbad. Ja. Eller så gör man grejer? och Allt jag har till barn Jag skulle kunna vända på det och säga Jag tänker på att man har letat urban Fan, man blir <laughs> Min mor blir letat urban <laughs> ja, eh, How's that working out for him? Ja, han bor i Värmland så <laughs> ja. Inte så väst kanske Åh ja. mm. <coughs> ja. uh. oh shit, vet du vad nästan lärde mig idag? Nej uh, Vi xlar två ton samtidigt Stereovisling mm. Eller jag, jag, jag lyckades göra det en gång jag Kanske inte kommer ligga fort längre men... var, var det ungefär mm -hmm. det, jag, det är det med idag Oj. Bara sådär Och <laughs> målet är att kunna Ha full kontroll över både, båda zonerna Så att jag kan köra liksom med, så... Så jag kan köra tv spelmusik Med melodi och basgång mm. <här> och liksom, De ska inte vara under in zonerna Utan de, de, ska vara, de ska spela olika saker Mm så kan det låta som det här irländska bandet The Decours. De så sjunger what can i do to make you love me. Ja det kan lägger ensam för det är ju inte samtidigt va? Jo. Nej, Jag tror det är bara annan, här varannan. Hör varannan. Ja men det är det då. Men kom igen, kom nej, igen. Kom igen. Låga. Kom igen. Kom då, igen. Kom det är mycket snack och lite här. <skratt> nej, och sjunga kan säga, hon kan hade mina sjunga över där. Ja, men det går ju inte. Jo. Om, nej, det är klart att det inte går med en attityd. <laughs> Sant. Var det mer du idag, eller? Nej. Jo, jag, jag har förresten en sak som jag kom på igår. Okay. Uh, som har med norska språket att göra. Uh, vet du vilken norr typ stoltaste uppfinning är? Uh, det är lite pinsamt för dem. flotten ändå. Nej. Even... Mm. Flotten och är indianer som uppfann flotten Nej men kom, kom igen, igen. De, kanske inte du copyright i alla fall Nej, det får du utnyttja Det var jag som uppfann flotten uh, Nej, vad har de? Liksom, i, i kontrast till att vi i Sverige har så här. Eh, Dynamiten, dynamit... fyren Peacemaker Nej, <rilles> <rilles> äh, inte peacemaker, men pistol Det är uh, jävligt klassisk... bra humor Va? Det var jävligt bra humor Nej men alltså, på riktigt att det är en En av de gamla vänsterpistolerna heter peacemaker. Ja. Det, det, det, det är krast. Ja, det är jävligt dålig humor. Ja, eller jag är optimistiskt. <laughs> det, det är någon som lever i den bästa världen. På något sätt som kallar den en revolver peacemaker. När vi har vapnet som kan döda med ett skott kommer ingen längre använda vapen. Ja, L lite lite som det där att äh, i äh, det de, de blindas land är en bent man är en kung. Mm. Nej, men de, de, när de uppfann kärnvapen. Tanken var väl ändå på något sätt att... Terrorbalansen. Ja, Men när vi har den här vapnen så kan vi inte kriga längre. Ja. How's that working out? <laughs> ja, precis. Ja, det är ju skönt terrorbalans i alla fall. Ja, nej men... Har du sett äh, den här äh, byggnads... Äh, alltså det är typ... Det ser ut som... Äh, P-tecknet, det, alltså, det är typ en två meter högsta ty Två pelare och sen så, Lite som en ner i bro om man vet vad, vad jag snackar om eh, Snackar om någonting som ser ut lite som eh, Stonehenge? Ja, visst som, e, Då som vet stod... jag inte vad du menar <laughs> Faktiskt, På riktigt vet jag inte vad du menar Nej, som står i, eh, eh, i Japan och, och, och finns med här på bild Både efter en atombomb och efter eh, Fukushima <laughs> Vad är Fukushima då? Det är väl eh, kärnkraftet Ja, ah, oj eh, Som skedde... På min födelsedag i Affilius 21. Jag satt på Transsibiriska då och var avskärmad från verkligheten. Utan telefon eller internet. Mm. Och eh, inga inte ryska tidningar. Så eh, jag visste inte om vad som hade hänt förrän jag var framme i Mongoliet. Det var inte så också att kanske att det var lite så här: Ni kanske skulle åka till Japan. Nej, vi skulle ju vi skulle åka till Kina. och ligger ju... Det ligger var inga släktingar som hörde hade av sig. Va? Det var inga släktingar som hörde hade av sig. Fast jag hade inte. Jag hade ju inte telefon då, för att eh, naiva, naiva hoppet om att Halobop skulle funka utanför Europa mm. var ju på riktigt naivt. Men eh, Victor fick jag med i alla fall. Och, skrev, stod, Japan, borta ur leken. jag ah, alltså, <laughs> precis. jag för Japan. Det är kanske inte så jävla grepp liksom. Men det var fortfarande fortfarande liksom så att man okay, läste ju inte om det själv. Det var mm. Men det är i alla fall det. Sverige har ju de här uppfinningarna som vi kan vara ganska stolta över ändå. Den hela vattenflaskan som man kan fylla på från sidan. Ja, den är grym. Sen har vi många internetunder som Skype och Spotify. Ja, ja vi we got it going. Vi har en sjukt, sjukt bra ratio Bra saker mot folk. Ja, men no Norge har alltså en sak som de så här bara är stolta över. GAMET! GAMET. Ja, ja. Och vet du vad GAM heter på norsk eller? Jag har inte reflekterat över vad det heter för en typ igår. Men det heter i alla fall binders. Uh -huh. Alltså det är ett engelskt lån lånord. Det är ju helt sjukt. Ja, för det heter ju paperclip på engelska. <laughs> Och det engelska ordet för binders är ju permar. Så, <laughs> så det, är, det är ju bara konstigt att de... L ja. ta ett Lånord som inte betyder samma sak som det man lånar för liksom. ja, det, det är Fast... som att de kallar eh, pom, eh, Majonäsen Pommes på Burger ja. King ja. <laughs> Fast det, det har de ju redan pratat om i Anders Måns ja. eh. Och det här, jag tror de samplar det här På kompisar från förr ja, Det är därifrån man har mm. hört det ah, Okej okay. Ja, vi ska väl egentligen inte prata om det, men pension vid 75 års ålder. Ja, jag, jag, jag är passiv i den här. Jag tycker inte att det här är forumet för politik, på samma sätt som ni, Facebook inte är det, Eftersom ja. att det finns för många dumma människor ja, det var, out there. Eh, ja, jag, alltså, jag har inte så mycket att säga om det, egentligen vill jag bara... Alltså, det var, jag jag börjar tänka på det där. och eh, så börjar jag tänka på livslängd. Och att ja, man har mer och mer verktyg för att, eh, för att kunna återskapa organ och sånt där. För att övriga längre. Men det är fortfarande i hjärnan och sådär. man blir gaggig när man blir äldre. Så kommer vi kunna bli flera hundra år gamla. När vi har liksom mediciner nog för att kunna återskapa kroppen. När det går ja. dåligt. Men blir man inte dum huvud huvudet i huvudet bara? Det var bara kaka på kaka. <laughs> blir man inte per Dumb definition hurt. dum huvud när, liksom, när man är för gammal. Kan man återskapa det på något sätt? Uh, Då måste man hålla igång gärna mattelektioner. Sånt finns det ju... Det är bara droger liksom, för, liksom, eller för att hålla igång hjärnan också. Alltså, medicin kommer ju... Jag tror det, kommer det, det är inte så att det bara kommer vara en sak som eh, det faller på. I så fall kommer det ju vara en hel del forskare som jobbar på det här, liksom. Just nu så är det, de flesta där för att kroppen shutter down. Men det kommer ju det kommer gå att lösa, det Ja. Och då kommer, då kommer problemet bli att man blir så, man blir så gaggis så att det inte har mening att leva. Man, man blir inte så pass gammal att man dör, utan man blir så pass gammal att man blir en grön sak. Ja. ja. Eftersom det är folk som snackar om att ja, vi kommer snart kunna leva för alltid. Det ja. är bara återskapa kroppen. Men kommer det gå att lösa det här problemet? Ja. Vet du vem som snackar om det här? Mary Shelley. Vem är det? Hon som skrev Frankenstein. Jasså? Ja. Du kan ju säga vad du tycker om folk som blandar ihop Frankenstein och Frankensteins monster och säger att någon ser ut som Frankenstein. Ja, de är slarviga. Det är fan slarvigt. Finns det några mer exempel på? Ja, det skulle vara Van Halen? Ja, precis. Ja, Van Halen också. Eller, eller Bon Jovi. Eh, är det så att eh, många blandar ihop Frankensteins monster och Eddie Van Nej, det tror jag inte. Nej. Men Frankenstein och David Leroff, då? Det, är, det, är det. har nog hänt. hänt. Det är om de tar upp den här diskussionen och sen mm. säger fel. Killen och halvan också. Ja, det är inte lätt att veta. <laughs> Nej, det är det. Han ser ut som killen och var, var det så att... Ja, det är 50-50. Var det så att det var det logiska... Eller var det ologiskt? Jag kommer jag, aldrig jag, jag, ihåg hur, hur var det jag tänkte? Hur var regeln? Var det så att den hela var hel Och den här var allt Så, så försöker jag alltid när man kan komma ihåg Någonting med 50-50 chans att man försöker, eller Allting man försöker komma på mm. Man kommer ihåg ja, regler som är Det här är ol ologiskt eller är det logiskt Men ibland när det är 50-50 chanser Då blir det att man kommer inte ihåg vilken det var Man kommer mm. ihåg regeln man hade Men inte att det är håll, det är vänt uh, Okej, okay. uh, jag har en tanke nu här Som jag kom på Mm. Så är eh, briljantheten I uh, att jag kom på den här Slog bort min hörsel Så jag hörde inte riktigt vad det sa Men det, det, det spelar vi in ah. eh, Men vill du höra tanken eller? Okej, okay, ber berätta Finns det något samband Mellan de här filmerna? Är, är det så här eh, Någon form av Filmsvit <laughs> Liksom Hänger de här ihop? A single man Finns det en film som heter? Intressant eh, Att det skulle kunna vara episod 1 Episod 2 skulle kunna vara hela och halvan Alltså en och en halv man Vilken... <laughs> Två snubbar Jag vet inte om det kommer Och sen avslutar av en serie Nej, inte avslutar Det här, från början så hade jag bara A single man, hela halvan Och sen så turnar av Men män Men så här, två snubbar finns också Tre men och en baby Ja, vad fan Fyra gipsvurna Fyra, de är Tolv, Aira, vi får komma hända det ut Uh, Free Idiots. Ja. Well, Free Lions. Det är inte Free Idiots och Free Lions. Finns det filmer som heter. Men det stämmer inte riktigt. Men det är det här. Jag tror vi har för någonting stort på. Ja, det, det är stort i alla fall. Vad fan är jag i lappen? Vad då är det här? Vad är det här? Är mina bakfickor? Ja, där, är det, Vad är det här för att? Det där är... I vilket sammanhang... Det är det? Ja, men Man vi... häller i varmt vatten. gör har på jobbet. Gratis? Gratis. Men vadå? Dricker du såna ofta då? Nej. Ibland. Hallå. Dricker mest kaffe. Hallå. Ja, <clears throat> ah, just det. Här. Eh, en sak som jag faktiskt... En väldigt ah, gul post ja, tack. Orange nästan. Det. Ja. det här är, är någonting som jag rakt, rätt ut gillar. Mm. Det är det en shoppinglista på <laughs> purjolök? <och> <laughs> Nej. Det är det inte. Jo, det är så här no. eh, När man läser innehållsteckningen på mat Och det står att det innehåller 200% kött Ja Det är härligt mm. du, det, du läste ju det på, vad är det, beef jerky Ja Och det är bara så jävla förvirrande Ska jag förtydliga vad beef jerky är Jag har tolkat ja. kött Ja, jag har tolkat kött Sådana, som de äter i amerikanska filmer Det så här, när de är inne på en mack Så köper de beef jerky, bara super nice till Och sån köpte jag och det var ju halv nice bara. Men det innehöll 200 kött. Och plus andra saker. Det är så jävla konstigt. Vad hade du på det Nej, det är inget. Jag bara kommer ihåg att jag tycker det. Jag ville ta upp det. Aha, okay, ja, 200 kött. It's konstig logik. Så funkar väl liksom min. Så funkar ju inte procent. Ja, det är det. Proce procent är. Men bra. En, en väldigt uttorkad människa. Skulle man kunna säga att. 200 <laughs> Skulle man kunna säga att. Är, är det så att. Är, är det så att uh, det är där Tuna Hoffman egentligen handlar om, är väldigt, väldigt uttorkad jag Han inte Kinn dricker så mycket så han får ju vätskevisst egentligen, ja. blir uttorkad. Ja, han har han, den eller snubben, John Cryer. Erland. Ja, han är väl väldigt uttorkad, han tror. Det känns som att han är... Han, han, han är torr som fan. Ja, han, han, han blir lite för nazi. Vi pratar för mycket om Tuna Hoffman nu. Serien förtjänar inte så här mycket uppmärksamhet. Nej, men vi kan väl ändå riva av. Har du någonting mer att säga om så det kan kanske till och med vara så att namnet på podcasten blir Tune of men för att det kommer att vara så många som söker på det på iTunes och <laughs> de bara oh, wow, de pratar om det, vi måste lyssna på det. Uh, vi lyssnar kåta nu. Uh, no. <laughs> ja, började, jag började faktiskt kolla på den tre, fyra avsnitt efter att Ashen Capture hoppade in. Uh -huh. Och uh, ja, det blev inte bättre. Bl blir det inte bättre? Nej. Jag har inte sett uh, någonting. Det, eftersom att, vadå, laddar du ner det? Ja. Oj. Bara för att uh, kunna blir... ha någonting att säga till ja. om liksom, i diskussionen. Mm. Ja, nej, det går ju. Det började ju, det började ju med bara ja, spoilers. Ny säsong, Charlie. Spo hade dött. Jag, jag hoppas att det inte blir ledsen av de här spoilerserna. Alltså. Nej, men liksom, det, var, det var bara utan förklaring. Eller det var inte förklarat. Men det liksom, första som hände i första avsnittet är att den är en begravning, Charlies begravning, och så berättar de att han blev påkörd över tåg Han, han blev uttorkad. <laughs> ja, precis. <laughs> Han gjorde en giss i öknen. Återborg kom inte fram. Adam Sandler hade viktigare jobb. Mm. Jag, lä eller jag läste... Jag vet, nej, det, läste, det var en dokumentär jag såg. Eller det, var på, det var ett program på Discovery i alla fall när de snackade om... Eh, du måste vara han Berghus. Mm. Jag såg. Eh, så var han ute i öknen och så berättade han en anekdot om... Lalala, och så sa han så här typ... 1997 så var det en snubbe som blev stranded out here liksom. Och han sprang kring i tolv dagar utan att hitta vatten. Och överlevde på att fånga äh, bats. Vad, vad heter det? Flad flademus. Och dricka deras blod. Vill du äh. skönta på att är på typ norska? Nej, det vill jag inte. Det kan, vara, det kan vara någonting epic. Typ Flackskatt. Ja, Nej, men... jag är ingen aning. Ja, men i alla fall, storyn var i alla fall den att han blev så deppig efter typ så här två veckor ute i öknen. Mm. Så att han försökte... Äh, skära äh, handledarna Eller skära upp sina artärer Eller vener, jag vet inte vilket är man skär äh, så att, För att ta livet av sig Men då hade han så lite vätska i, i, Hans blod var så pass tjockt Så det rann inte ut När han hade, <laughs> när han hade skurit upp handledarna så, så han äh, Bara låg där Tills någon hittade honom Det, <laughs> det var väl tur dig i och för sig ja, precis, men det, det, är så, det, det är en bra historia att berätta ja. Fan vad äh, han måste ha haft bra karma alltså. Ja verkligen Ja, jag du kan prata lite om den här ch chokladen. Förklara dig. <laughs> Vad? Det, min... det är väl supernice. Single packages är, är fan nice lite... nicestaste. Den har en det. liten påse i engångspaket med pulver som man häller i varmt vatten för att dricka varm choklad. Det är mycket intressant Jag behöver inte förklara mig mer, eller. Om jag ska ranka intressanthet i, i, i sätt att dricka varm choklad. Mm -hmm. Så är det så här, att skopa från en oboj ner i vatten. Det är tråkigaste. Ja. Vad handlar om min proteinchoklad uh, på den skalan? Ja, ju mm. så här, proteinpulver med chokladsmak. Den är inte ens med, alltså. Den är inte ens med yeah. på skalan. No, den, nej, den nej, är alltså choklad. Nej, nej, precis. Det är, det, det, du tycker inte för att det är nice, liksom. Nej, det var inte syftet som början, men ja. Det är fäst <laughs> Come for the protein, stay for the chocolate. You had me at Blood and si Semen, eller vad? Nej, jag tänkte, You had me at Blood and, <laughs> and Semen. Nej, han, uh, <laughs> nej. Kommer du inte vad det kommer ut Nej Det är dodgeball När de säger Hur ska vi göra för att rädda gymmet? Ah. De bara, ja, vi kan, kan säga blod Vi kan säga sperma Vi kan göra det Vi kan göra det och han såg det och skeptisk Och sen bara Kommer de fram till dodgeball-idén Och han bara Hey guys jag är mitt blad av simen Men Sen så Nummer två är Från en sån här Det näst intressanta Är från en maskin För det är alltid intressant Det är alltid roligare att äta Eller dricka saker som kommer ut i maskiner Ja eh, Trots att det inte är det. Och sen så... är, det, är, det, är det verkligen själva Är det inte är det just maskinstadiet roliga? Mm, är det roliga Själva drickandet är väl inte roligare för att det har kommit ur en maskin Ja nej men det, det håller i sig på något sätt Det är inte. det ja, tror jag. Och man, sen har, så... man har glada glada minnet Och sen så allting är ju nice det, är... det här är ju Fruktansvärt ur Det är kanske därför eh, single packages Kommer försvinna. Det, det är ju ur... inte särskilt eko. Nej, precis. Det kommer, det kommer försvinna. Och det är därför man måste cherisha den, <laughs> den nu. Uh, så alltid ifall man kan äta saker, typ så här uh, saker i single packages eller typ så här, tvålar som kommer i, i, en, i en portion så, en båtservetter till och med blir intressant. Det måste du hålla med om. Ja, för de kommer inte försvinna. Såna saker kommer aldrig försvinna från public-ställen liksom. Jo, nej. Jo, alla, alla kommer dela på en <laughs> okay. alltså, all... På ett flygplan Okej, okay, pass around guys <laughs> Eller <nu> små paketet <laughs> Går gud, Rad för rad på flygplanet Till alla för rad Hustar <laughs> det någon Barn tar såhär mm. nej, nej, inte ett barn, en ris riss <laughs> Smakar Jag vill inte ha det, jag vill ha det gott Ja, precis No, det, det är så här på, på samma sätt när flyg står framme och så här visar de lysande linjerna mot uh, närutgångarna så visar de också uh, smörets gång. <laughs> du, du, du på sitt uh, 78 kommer få smöret <laughs> så här, om, om 29 minuter. Första glas, passagerarna får smör på gätdock. Det, det de är bara vi de, de har där har ja. <laughs> Det är verkligen så här. De mest värda får det först. Mm. Det är som det fanns någon sån här krönika som vi läste på historien. Historien, historien, historien. Ja, på. Man får välja vilket ord man. Var, var det historien i skolan? Ja. Men det var historien. Du berättade var historien, i historien? historien, ja, precis. Mycket och ting. Du var det en arab som hade varit, och besökt vikingar i Sverige eller Danmark eller Norge, jag vet inte det var väl. Lite samma sak på den tiden. Som heter Ibn Fadlan tror jag. Och sen så hade han kommit tillbaka och skrivit om hur vidrigt vi hade det här uppe i hygienväg. För att de, de var liksom så nytt där nere. Medan här uppe i Norden så var det så att eh, först fick hövdingen sig i en skål. Och, och, och så här snitas och spotta i den här skålen. Och sen gick den vidare så att.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 tvätta sig med de högre vikingarnas snor. Liksom. Jag, jag tänker på Hem till Midgård, när du säger det. Jag har sett det? Alla, det väldigt, väldigt alla, det. alla spottar och äkliga, tror jag att Markolio dricker det i slutet. Ty, Typiskt typisk Markolio.